А леді заїхала до Татхема, щоб поговорити з донькою. Однак прийшла вже після відходу Бесі і не змогла потрапити в будинок. Місіс Евершет спостерігала за тим, що відбувається з вікна кедрів. І коли з'явився сам Камертен, перед будинком відбулося пояснення. «Гертруда, – сказала мені телефоном, – що з Брайтона збирається заїхати до вас, – уперто гнув своє зять». «Але цього не може бути. Вона знала, що я маю намір провести вихідні в Солсбері», – заперечила Теща. «Я лише повторив те, що вона сказала мені». Місіс Масл взяла зятя під руку і повела доріжкою в глибину саду подалі від сусідських очей. «Ти набрехав усе це, тому що пліткарка Евершат підглядала і підслуховувала? А тепер відповідай, де Гертруда?» «Не знаю». І це найжахливіше, вигукнув Камертен, роздратований до глибини душі Коли ти бачив її востаннє? У понеділок уранці, коли вона збиралася до Мейбл, відповів Камертен і про всяк випадок уточнив Принаймні, так вона мені сказала У голосі місіс Масл зазвучав метал, а погляд став ворожим Послухай, Альфреде не намагайся натякнути, що вона втекла з коханцем Гертруда зовсім не така Та їй і нема чого тікати, коли можна без зусиль із тобою розлучитися Так, мені чудово про все відомо Хоча, можливо, ти думав інакше Якщо моя дочка зникла, значить щось сталося Можливо, втратила пам'ять, як ті люди, про яких щовечора повідомляють по радіо а що, якщо потрапила під машину або навіть убита? Утім, судячи з усього, тебе це зовсім не хвилює. Камертен розсміявся, чим ще більше розсердив те, що за всієї твоїй байдужості врахуй, якщо з нею щось сталося, тобі не поздоровиться. Але що ж я можу зробити? Наприклад, негайно вирушити разом зі мною в поліцію. Нехай оголосять розшук. Марно, похмуро відгукнувся Камертен, поліція не прийме заяву. У такому разі я піду сама, рішуче заявила місіс Масел і пішла геть. Розділ п'ятий У справі Кріпена дуже схожу брехню було викрито через кілька днів після вбивства. У справі Камертена минуло шість місяців, перш ніж поліція змогла зробити перші кроки. При цьому укріпана не було ні тещі, ні домашньої прислуги. До робітниці місіс Евершет, з якою поділилася сумнівами Бесі, залицявся молодий констебль. Дівчина передала йому і розповідь приятельки, і коментар господині. Зробила вона це виключно для того, щоб розважити молоду людину, а зовсім не з метою довести до відома поліцію. Попри замкнену вітальню. Про вбивство ще ніхто не думав, втім поява місіс Масел миттєво порушила рівновагу. Після того, як рішуча дама була помічена на порозі відділення поліції, навряд чи в містечку залишилася хоч одна людина, яка не вірила, що Камертен убив дружину. У вітальнях, у магазинах, у місцевому тенісному клубі активно обговорювали справу Кріпена – Представникам молодого покоління не залишалося нічого іншого, як вдавати, що вони вперше чують історію, яку встигли вивчити чи не на пам'ять Якщо поліція ще не дійшла висновку про вбивство місіс Камертен, то, безумовно, визнала версію вартої уваги О пів на десяту, коли суперінтендант Гойлок увійшов у лаври він уже встиг ознайомитися з усіма джерелами, з'ясувати всі доступні факти та визначити найменші подробиці аж до шарфа кольору фуксії та крокодилової сумки. Правоохоронець пояснив чоловікові зниклої дами, що перш ніж просити BBC сі оголосити розшук, необхідно отримати підтвердження заяви місіс Массел. Камертен запросив офіцера в їдальню, якою у звичайному житті користувалися рідко. Вислухав заяву тещі і кивком підтвердив кожен пункт. Подумки побоюючись, що почувши по радіо власне ім'я, Гертруда дуже розсердиться. Коли ви востаннє бачили місіс Камертен, вранці в понеділок до її від'їзду в Брайтон, Суперінтендант Гойлок склав аркуш із заявою і перебрав у кишеню Містер Камертен, сусіди помітили, що ваша дружина повернулася додому в понеділок увечері, близько дев'ятої До Камертена ще не дійшло, що йому загрожує небезпека серйозніша, ніж гнів дружини У цю хвилину він виглядав явно розсерженим Гертруда сама винувата в тому, що не сказали мені, куди поїде. Випалив він, не подумавши. Тепер йому довелося визнати, що дружина повернулася в понеділок увечері. Роздратування підстябнуло винахідливість. Потрібно було якось прилаштовувати до справи придуману Гертрудою історію. Краще розповімо все з самого початку, суперінтенданте. Одного день до нас у гості приїхала молода особа, яка служить у моєму офісі, така собі міс Ізабела Редінг. Вона бувала тут і раніше, по вікендах, тож ставилася до нас майже по-родинному. Але останнім часом дружина почала ревнувати, і життя стало не особливо приємним. Ізабела приїхала, щоб з'ясувати стосунки, і дочекалася повернення дружини – Слово за слово, і сварка непомітно розгорілася. Щойно всі трохи заспокоїлися, я відвіз дівчину додому. А коли повернувся, мабуть, близько півночі, дружини вже не було. Наступного ранку сусіди почали питати, де вона. Розповідати їм історію, яку щойно повідомив вам, я не збирався. Боюся, мені б добряче від неї дісталося. А тому відповів перше, що спало на думку. Версія здалася Хойлоку цілком правдоподібною, оскільки пояснювала всі вже відомі йому факти за одним винятком Як би там не було, містере Камертен, ви дали людям привід для розмов Подейкують навіть, що у вітальні у вас відбувається щось дивне Мабуть, ці чутки розпустила Бесі, наша прислуга Наріч у тім, що в понеділок уранці, одразу після сніданку і перед від'їздом до Брайтона, дружина вирішила протерти порцеляну. «Так, про це я дещо чув», – перебив Гойлок «Думаю, не за шкоди, якщо загляну в кімнату» Камертен дістав із кишені з'язку ключів і відімкнув двері Суперінтендант побачив опущені жалюзі, розставлений на килимі сервіс і подушку, що лежала на підлозі біля вікна, і похитав головою. Так, люблять у нас щось вигадати. Ось що ми зробимо. Якщо до ранку нічого не проясниться, дамо оголошення на BBC. Втрата пам'яті трапляється особливо у жінок у засмучених почуттях. До побачення, містере Камертен. Не турбуйтеся, скоро покладемо край пліткам і домислам. Пліткам про що ж усі говорять? Ах так, звісно, можна було не сумніватися, що люди кажуть, ніби він убив Гертруду. А куди в такому разі сховав тіло? Закопав під мостинами? Розділ шостий У четвер, коли Камертен збирався піти з офісу на ленч, з'явився холок у цивільному одязі і заявив – Мені здається, у пошуках вашої дружини могла б допомогти міс Реддіт. Можу я з нею поговорити. Камартен повторив легенду про звільнення Ізабели і зрадів, коли Гойлок запитав її домашню адресу, бо мав намір виявити шарф кольору фуксії та сумку з крокодилячої шкіри. Квартиру знайти нелегко, буде куди простіше, якщо я сам вас туди відвезу. Біля дверей Гойлок, вказавши на три запечатані пляшки молока, сказав «Вівторок, середа і сьогоднішній ранок». Постукавши у двері, підсумував «Схоже, відповіді ми не дочекаємося». Камертен дав зрозуміти, що зовсім не здивований, і додав «У мене є ключ, і так хотілося». Увійшовши до квартири, суперінтендант виправдав очікування Камертена і одразу звернув увагу на завбачливо залишений на розкладному столі шарф кольору фуксії. Це той самий шарф, у якому міс Редінг з'явилася у вас вдома в понеділок. Дозвольте поглянути. Так, точно той самий. Увага Гойлока переключилася на крокодилячу сумку біля плити. Дивно, що вона не взяла сумку з собою Адже це не єдина її сумка Камертен показав, що всередині порожня Напевно, просто переклала гроші і все, що було в ній, в іншу Отже, міс Редінг теж зникла, констатував Гойлок Зізнаюся, збіг надзвичайно дивний Та який збіг, поспішив заперечити Камертен у понеділок ввечері, коли підвозив Ізабелу до будинку, вона обмовилася, що збирається переселитися до свого хлопця. Ось так, одразу, навіть не попередивши його. Чесно кажучи, я й сам був здивований, знизав плечима Камертен. Почала збирати речі ще при мені, але я вирішив, що це так для виду. А як звати хлопця? Прізвища я не знаю. Ізабелла згадувала лише ім'я – Лен. Я бачив його лише одного разу, та й томихцем. Високий чоловік, темноволосий, з густими бровами і бакенбардами, схожий на іспанця. Такий типаж подобається жінкам. Можливо, професійний танцюрист або щось у цьому роді. Гойлок записав це в блокнот, потім відкрив шафу для одягу, висунув шухляди комода – Камертен хотів почути запитання, чи не пропало чогось із туалетного столика. Однак суперінтендант не виправдав його очікувань, задумливо зауваживши. А вона небагато з собою взяла. У валізі майже не залишилося місця, пояснив Камертен. Річ у тім, що Ізабелла взяла з собою весь туалетний набір, гребінці, щітки для волосся, флакони парфумів, вісім предметів. Я бачив, як вона все це укладала. Що? Збирати мотлох, коли в розпорядженні лише одна валіза? Хіба не можна взяти дрібниці потім, коли прийде за одягом і меблями? Це дуже цінний набір, уточнив Камертен. Я знаю, бо сам його подарував, зрозуміло, звідома дружини. Натуральний черепаховий заплатив у періє сто гіней. Сто гіней? Здивовано повторив Гойлок і зробив черговий запис у блокноті. Камартен подумав, що все йде ідеально, хоча й не зрозумів, з якого дива Гойлок виявляє підвищений інтерес до переміщень Ізабели. Міс Редінг, напевно, повернеться за кілька днів, щоб забрати решту речей. Ви вважаєте офіцере, що вони з моєю дружиною поїхали кудись разом? Я цього не говорив. Однак мушу вас поставити до відома, якщо місіс Камертен не знайдеться після звернення по радіо, нам доведеться оголосити і цю дівчину в розшук. Суперінтендант повернувся в Татхем, щоб скласти докладний звіт, а Камертен провів решту дня у своєму офісі, розмірковуючи, що все-таки могло трапитися з Гертрудою. Того ж вечора, після 9 години новин, Ім'я місіс Камертен прозвучало на всю країну у списку громадян, які бійшли з дому в невідомому напрямку, ймовірно, мовірно, внаслідок втрати пам'яті. Очікуючи повернення дружини, Камертен не лягав до півночі. Йому й на думку не спало, що її відсутність може пояснюватися суто агеістичними міркуваннями. Заради самозаспокоєння – він вирішив прийняти версію втрати пам'яті. Хтось сказав, що після оголошення по радіо таких людей завжди знаходять. Звісно, якщо вони живі. Неважко було уявити, що станеться, якщо найближчими днями пошуки не увінчаються успіхом. Розділ сьомий Наступного ранку, увійшовши в офіс, Камертен побачив, що міс Кайл – розмовляє з незнайомою молодою людиною. «Містера Камертен», – оголосила секретарка, – «цей джентльмен до вас зі Скотленд-Ярду». Камертен знайшов у собі сили привітатися, однак понад хвилину не міг вникнути в суть його слів. У пансіоні у західному Кенсінгтоні містер Камертен таксі довезе за 20 хвилин. Якщо леді дійсно виявиться міс Камертен – я негайно повідомлю BBC. Леді дійсно вивлася місіс Камертен З'ясувалося, що її взяла в полон господиня пансіону Яка одразу запідозрила недобре Оскільки замість оплати відвідувачка внесла заставу у вигляді власного невеликого багажу Гертруді вистачило розуму заявити молодій людині в цивільному що після від'їзду з Брайтона в понеділок вона нічого не пам'ятає. Поки співробітник з ярду складав повідомлення для BBC, сі Камертен дав телеграму суперінтенданту Гойлоку. Дорогою на станцію, тільки носівши в таксі і залишившись із чоловіком на одинці, Гертруда запитала. «Усе гаразд, Альфреде?» «Абсолютно. Але якби тебе не знайшли, було б жахливо». Скажи, у тебе справді стався провал пам'яті? Звісно, ні. У поїзді я раптом згадала, що мама поїхала в Солсбері. Зателефонувати тобі побоялася. Хіба мало що. Подумала, що зараз найбезпечніше триматися осторонь. Ось тільки гроші закінчилися. Вчора навіть спробувала непомітно перехопити тебе в метро. Камертен не звернув уваги на повну байдужість до його долі і обмежився стриманим бурчанням. «Учора всі навіть подумали, що я тебе вбив, ще день-другий. Можливо, це стало б найкращим виходом», – вигукнула дружина. У поїзді, де поруч нікого не виявилося, Камертен докладно відзвітував про свої дії і дуже здивувався роздратуванню Гертруди з приводу замкнених дверей вітальні і розставленого на підлозі сервізу Можна подумати, хтось повірить, що я настільки дурна Навіщо було ставити порцеляну на підлогу? Нічого іншого не спало на думку Що менше ти будеш про все це думати, то краще А я прикинуся, що все забула З провалом у пам'яті вони нічого не зможуть зробити Сусіди і не намагалися нічого робити. Авторитет BBC дивним чином змусив усіх повірити в раптову втрату пам'яті. Інтерес поліції згас сам собою після благополучного повернення місіс Камертен. За тиждень містечко забуло про глибоке розчарування, яке відчуло, коли грандіозний скандал, якого всі з нетерпінням чекали, так і не вибухнув. Місяць по тому, за заявою господаря квартири, яку винаймала Ізабела, було накладено арешт на її майно за несплату. Кравчиня також звернулася зі скаргою на замовницю, що та попросила кредиту 40 фунтів і зникла. Після безуспішних пошуків поліція Блумсбері офіційно оголосила про зникнення міс Редінг. Суперінтендант Гойлок згадав ім'я... І відправив у Скотленд Ярд копію свого рапорту. Звичайна історія, пробурчав черговий інспектор. Постійно ці легковажні дівчата кудись зникають, а ми й шукай. Сама знайдеться або не знайдеться. З цими словами він кинув рапорту кошик, вміст якого призначався для департаменту нерозкритих справ. Камертини тим часом зажили, як і раніше, спокійно і розмірено, не володіючи ні бездоганною логікою, ні глибоким знанням законів. Вони в загальних рисах здогадувалися, що перш ніж почати копатися в чиємусь саду або піднімати в будинку мостини, поліції доведеться представити в суді докази злочинного приховання трупа, а в даний час їх немає. Розділ восьмий у травні 1935 року камертини поїхали до Брайтона з наміром погостювати кілька тижнів у Мейбл, кузини Гертруди. За їхньої відсутності, якогось Леонарда Ганліна, високого, темноволосого, відомого своїми розкішними бакенбардами красення, а також негідника, було звинувачено багатою вдовою в крадіжці автомобіля та інших шахрайських діях. Захист стверджував, що машина поряд з дорогими речами і великими грошовими сумами була отримана в подарунок. Доводи виглядали переконливими. Поліція з'ясувала, що обвинувачений професійний аферист і на його рахунку чимало пограбованих самотніх жінок і почала розслідування. Під час огляду його квартири було виявлено безліч цінних речей. Зокрема, красивий і, вочевидь, дорогий туалетний набір із восьми предметів, зроблений із натурального черепахового панцера. У відповідь на запитання старшого інспектора кримінальної поліції Карслейка про походження набору, Ханлін самовдоволено посміхнувся. «Думаєте, ці речі не мої? Так, цього разу ви маєте рацію. Набір віддала мені подружка Ізабела Редінг. До імені він додав і адресу квартири Один із підлеглих Карслика вирушив у Блумсбері, щоб перевірити інформацію І зі збентеженням дізнався, що ще у вересні Скотленд Ярд оголосив про зникнення цієї особи Інспектору кримінальної поліції Рейсону надіслали службову записку З проханням пролити світло на приналежність черепахового туалетного набору Виявивши згадку в рапорті про суперінтендата Гойлока, Рейсон відвідав відпущеного під розписку Ганліна, щоб поглянути гарнітур на власні очі. Коли ти його запозичив, Лене? Ізабела позичила мені набір, щоб я його заклав. І було це 20 липня минулого року. Якщо перевірите документи – то побачите, що тоді мене оштрафували на 40 фунтів за невелику пригоду на Пікаділі. У пер'є, де цю штуку купили, обіцяли будь-якої миті дати за неї 60 фунтів. Але в одного з флаконів виявився відбитий куточок. Той бовдур, що подарував набір, сам же його й впустив. Ось подивіться. Тому магазин заплатив тільки 45 фунтів. Гарна казка, старий. – похвалив Рейсон. – Але краще розкажи їй кому-небудь іншому. Тобі відомо, звідки в Ізабелі цей набір? – Так, від одного маленького дивака з блідим одутлим обличчям на прізвище Камертен. Ви давно служите на посаді інспектора кримінальної поліції, містере Рейсон? – 20 липня, кажеш, – Рейсон пропустив запитання вуха. Тож, дивись у такому разі, не знепритомній. Увечері, 7 серпня, у понеділок, містер Камертен на власні очі бачив, як Ізабела вкладала черепаховий набір у валізу. Нічого подібного, йому здалося. Слухайте, я знав, що не зможу швидко викупити цю штуку, і блідолиций помітив її відсутність. Тому ми пішли в гаріджес і заплатили 37 шилінгів, 6 пенсів за набір, який маленький бовдор ні за, щоб не відрізнив би від справжнього. А справжній я викупив тільки через місяць. Якщо хочете, можете перевірити. Грандіозно, Лене. І де ж мені знайти твою подружку, щоб перевірити? Якби я знав, така гарна дівчинка». Настільки хороша, що навіть не турбує тебе питаннями про свій черепаховий набір Не маю жодного уявлення, чому вона не з'являється Ганлін насупився, може не хоче брати в частку Вона їздила додому до блідолицього його дружини, щоб вимагати розлучення Прийом ризикований, але іноді працює Збиралася вибити тисячу відступних Напевно, отримала гроші і не захотіла ділитися. Іншої причини не бачу. У Пір'є Рейсон з'ясував, що Ганлін сказав правду як про купівлю черепахового набору, так і про його заклад. Таким чином, історія про підробку для обману Камертена теж заслуговувала на довіру, проте здавалася безглуздою. Якщо дівчина тікала поспіхом з однією валізою, то навряд чи стала б заштовхувати до неї вісім нічого не вартих речей. Навіть якщо хотіла показати Камертену, що бере їх собою, все одно виклала б щойно той пішов з квартири. Хм, може Гойлок переплутав факти? Приїхавши в Татхем, Рейсон швидко зрозумів, що суперінтендант нічого не переплутав і навіть почув усю історію повністю, включно з пасажем про замкнену вітальню і порцеляновий сервіз на підлозі. Отже, весь вівторок кімната залишалася під замком і більшу частину середи, і навіть жалюзі на вікнах були опущені. Гойлок підтвердив і Рессо запитав адресу Бесі. Насило він переконав дівчину Показати сервіз, що складався, як виявилося, всього з 12 невеликих предметів. А на зворотному шляху до Лондона спробував підбити деякі підсумки. Залишалося перевірити, чи справді міс Рейдінг шантажувала Камертена, вимагаючи тисячу фунтів. Хм, найпростіший спосіб запитати в нього самого. Розділ дев'ятий. Два дні по тому, повернувшись із Брайтона і вийшовши з поїзда на вокзалі Вікторія, подружжя Камертенів з подивом побачила покоївку Бесі, яка зустрічала їх у компанії незнайомого чоловіка, котрий чемно представився як інспектор кримінальної поліції Рейсон і розсипався у вибаченнях. Щиро шкодую, що доводиться так без на вас накидатися, містер Камертен. І сподіваюся, що місіс Камертен мене пробачить. Хочу поговорити про справу Леонарда Ганліна. Думаю, з газет ви знаєте, хто це? До Камертена повернулася здатність дихати. Є підстави підозрювати, що Ганлін – той самий чоловік, про якого ви згадували торік у розмові з суперінтендантом Гойлоком. Тоді ви сказали, що бачили його біля будинку міс Рейдінг. До речі. Цю дівчину так досі й не знайшли. Камертен великодушно погодився вирушити разом із Рейсоном у Скотленд-Ярд для впізнання Лена. Тепер, коли небезпека минула, він шкодував, що взагалі обмовився про підозрілого типа, Але в той час обережність не здавалася зайвою. Пообіцявши Гертруді повернутися в Татхем поїздом о 1.15, він попросив зберегти Ленч гарячим. Ганліна звинувачують у шахрайстві щодо самотніх жінок, пояснив Рейсон у таксі. Але ми всерйоз підозрюємо, що йому дещо відомо про зникнення Місредінг. Мені він здається вельми неприємним типом. Хоча, гадаю, за зовнішністю судити важко. У цьому випадку йдеться не тільки про зовнішність. Ганлін працював у парі з цією дівчиною. Вони разом вас оббирали. Зокрема, він знав про її плани – шантажем виманити у вас тисячу фунтів. Зізнався, коли ми стали з ним працювати. Але не сказав, виплатили ви гроші чи ні. Чи не погодитеся сповістити нас щодо цього? «Погоджуюся», – відповів Камертен, зметикувавши, що поліції не становило б труднощів простежити таку фінансову операцію. «Я нічого не заплатив» тому що не міг дозволити собі витратити таку велику суму. Отже, спроба дійсно мала місце. Факт повністю змінював сенс стверджень і вчинків Камертена. Утім, сенс – це ще не доказ. Шлях попереду був довгий. «Ханлін виявив обізнаність у ваших справах», – продовжив Рейсон – Повідомив навіть, що одного разу ви подарували дівчині черепаховий туалетний набір і власноруч, хоча й зовсім випадково, пошкодили флакон для парфумів, чим значно знизили цінність подарунка. Настільки відверте свідчення зради Ізабели шокувало Камертена, і він пробурмотів Я, звісно, не перший на світі чоловік, обдурений продажною жінкою але все ж таки не підозрював, що вона здатна на подібну низькість. Кабінет Рейсона, зазвичай зовсім не схожий на бездоганий порядок Скотленд-Ярду, сьогодні більше нагадував виставковий зал, ніж службове приміщення. Робочий стіл був сунутий у бік, а на його місці височіла подоба торгової вітрини, місць якої ховався під схожим на саван білим покривалом. «Доведеться кілька хвилин почекати на впізнання містера Камертен. Вибачився Рейсон. Прошу, сідайте». Камертен ніяково опустився на стілець, що стояв надто близько до вітрини. «У поїзді дорогою Статхема ваша покоївка Бесі розсмішила мене розповіддю, як одного разу вирішила, що ви вбили місіс Камертен лише тому, що двері вітальні виявилися замкненими». А згодом з'ясувалося, що на підлозі залишився сервіз, який вона протирала. Довірливий простак Камертен сприйняв слова за чисту монету. Так, дружина взялася за роботу, але не встигла закінчити, бо заквапилася на поїзд. А чому місіс Камертен протирала порцеляну в темряві? Із з невинним виглядом уточнив детектив. Камертен розгублено заморгав начебто не розчув слів або не зрозумів сенсу. Бесі сказала, що жалюзі на вікнах були опущені, додав Рейсон. Камертен відкрив болорота, але відразу ж закрив. Інспектор встав і загрозливо навис над ним. Знаєте, містере Камертен, якби дівчина спробувала шантажувати мене на тисячу фунтів, навряд чи я посадив би її машину і відвіз додому. Він дістав сигарету. Радше вбив би на місці, а вбивши, пробрався б до її квартири, залишив там шарф і сумку і забрав дорогий туалетний набір, щоб інсценувати втечу. Камертен знову ледь не задихнувся, проте холодний страх змусив узяти себе в руки. «Чесно кажучи, не розумію, про що йдеться, містер Рейсон. Ви запросили мене сюди для впізнання цієї людини». «Все ще намагайтеся звалити вбивство на Ханліна, Камертене?» «Ви, власноруч, поклали в валізу черепаховий набір, щоб відвести до себе додому, і чудово знаєте, де його сховали». «Заперечую», – прошипів підозрюваний. «Даремно витрачайте сили. Подивіться на це біле простирадло. Не здогадуєтеся, що під ним ховається. У такому разі підніміть і подивіться. Не бійтеся». Це не ізабела. Ми не змогли її сюди привезти. Камертен сидів, немов паралізований, тож Рейсон сам двома пальцями підняв куточок і показав флакон з-під парфумів із подряпиною на склі та черепахову кришку з відбитим шматочком. Схопившись, Камертен вирвав із рук Рейсона простирадло, грізко смикнув і побачив на власні очі всі вісім предметів туалетного набору. «Ви чудово знаєте, де його сховали», – повторив Рейсон. З дивним, схожим на кашель звуком, Камертен звалився на стілець і закрив обличчя долонями, а коли прибрав руки, подивився на Рейсона дуже спокійним поглядом і повільно вимовив. «Напевно, рано чи пізно це мало статися», – Добре, що все скінчилося. Тепер розумію, яким дурним був з самого початку. Черепаховий набір усе розставив на свої місця. Треба ж сто гіней за нього заплатив. Це справді був той самий набір, який Камертен подарував міс Редінг, а Гандлін заклав і викупив. Рейсон запозичив його коли переконав себе, що Камертен убив Ізабелу та закопав разом із фальшивкою. Однак доказів усе ще не було, доки не знайдено труп. Отримати дозвіл на довільні розкопки навряд чи вдалося. «Ви гідно боролися», – заважив Рейсон. Найслабшою ланкою виявилася брехня щодо порцелянового сервізу. «Це перше, що спало на думку» коли у вівторок покоївка зібралася навести ладу вітальні. Бачите, я не встиг до понеділка закінчити роботу в ранковій кімнаті. Стільки сміття! Коли зняли мостини в зазначеному приміщенні і почали копати, то крім останків Ізабели Рейдінг виявили і фальшивий черепаховий набір вартістю 37 шилінгів 6 пенсів кінець оповідання